Michael äntligen får vi en slott tillsammans i läget. Det är jättebra, hur är det själv? Det är bra, är taggad, mycket att göra nu för tiden, men de här poddarna är heliga för mig. Så jag måste få in ett par poddar i veckan för att jag ska känna mig hel, <laughs> man säger så. Här får prata lite. Ja, precis. Och bli inspirerad, det finns mycket jag lär mig av, dem jag snackar med. Och eh, tanka inspiration till liksom, framtida grejer. Mm. Härligt. Och jag tänker att du har mycket att eh, berätta och dela med dig så det ska bli jävligt kul att snacka med dig. Mm. Jag, jag är taggad för jag har aldrig, alltså, jag har ändå varit i branschen eh, lika länge som du typ, Mickey, men mm. vi har ju aldrig egentligen snackat du och jag. Så att jag Nej, är jättetaggad. Liksom. <laughs> man har sett mm. lite här och var periferin och morsat och sådär, men inte riktigt suttit ner. Så det ska bli skitkul faktiskt. Så är, det har... ganska många som, så är det ganska många som säger om mig. Och det är ju just för att jag deltar i så jävla lite grejer. Alltså, jag dyker väldigt sällan upp på sådana här samlingar eller meets eller konvent mm. eller något sånt där. Jag är så jävla introvert av mig. Så, um, alla känner apan, apan känner ingen liksom, <skratt> grej. Så. Och då menar jag inte att jag så här, inte känner till dem som känner jag mig. Jag har ju koll. Men mm. det är väldigt sällan bara en det år kan jag till och med få för mig så här. Har ja, vi hälsat eller inte. <skratt> ja. den, det blir den nivån det och så ja. sen att jag inte kan namnet på personen och så och då blir det bara, då blir det bara en låsning. Liksom. Mm, mm. Men nu är vi här. Vi samlar ja. det här äntligen. <skratt> ja. Men jag känner ju till dig från branschen men också att jag har en massa kompisar som har jobbat med dig i olika sammanhang. Mm. Sen har ju du vi ska komma till vilka och vad. Eh, sen har jag börjat ses oftare på gymmet och morsa på varandra. Och ibland så klickar det med vissa personer därför vi sitter här och det känns liksom att man är på samma frekvens. Men mm. jag noterade dig när jag började på eh, Gymsystem 2014 och eh, eh, som ansvarig och då hade jag kollegor där som det är för Aldrig Vila då, som var ditt brand då. Just det. Och ja, så fick jag veta vem du är. Och, och, och det jag tänkte på idag faktiskt det var att du var så jävla tidig med mycket grej Bland annat att du hade ett forum, mm. om jag inte minns fel. Och det är ju ändå mm. liksom lite... En, en, en, blogg, blogg, va? en blogg, men det var ganska så här, det var, blev som en ganska bred blogg. Jag hade flera bloggare hos mig också. Så Just det, som en portal liksom. Ja, det växte liksom till det. Och det blev ah, en ah. portalförsök sen. Så. Just det, och, och det här är ju lite pre-social media-tiden. Det var ju eh, innan allting ser ut som idag. Uh, och, och då känns det ändå lite så att du var ganska tidig med att bygga community uh, att man delade liksom sin resa där men sen att också du hade ett, ett svenskt varumärke ganska tidigt innan det finns nu kanske 50 svenska brands Hur kom alla de här grejerna till och var kom alla dina idéer ifrån? Eh... Um... Ja, Jag jobbade på Sats. Jag flyttade ner till Stockholm när jag var 25 ungefär, 2009 tror jag det var. Och Då började jag jobba på satsmedis, det är väl Sofo eller någonting idag tror jag. Så ganska tidigt i den vanliga arbetskarriären så satt vi redan då i lunchrummet och babblade massa om träning. Och jag har alltid varit, alltså precis som du säger ärskan, Jag tycker det är skitnice att bara sitta och prata med folk uh, Och det handlar inte om att jag gillar, gillar att göra mig själv hörd, det är bara det att är det ingen annan som pratar, då pratar gärna jag Men du får gärna prata jättemycket också, jag tycker bara det är jävligt kul All form av social aspekt är liksom alltid spännande för mig om, om det är en diskussion, om det är humor Om det är, alltså vad den är, jag tycker bara det är skitnice att bara få sitta och prata med folk uh, och, och, och, och komma med liksom teser, och eller göra sig lite rolig eller hålla låda liksom och sådär. Så jag gjorde ofta det. Eh, nu vet när man jobbar på ett jobb och så sitter man i samma båt och så upplever man samma problem och så är man stör man sig på chefen och så lön vet lönerapporteringssystemet och så blir man lite arg tillsammans och sådär. Och jag babblade till slut så mycket så. En av mina kollegor sa, liksom så här, kan inte du bara För hon satt och försökte äta sin lunch. Så hon bara, kan inte du bara starta en blogg och skriva det här istället så jag får äta i fred? Liksom? Så att det kan vara lite tyst här. Sen eh, på den här tiden så tränade jag extremt mycket. Eh, så jag tränade. Jag gick till jobbet. Från, jag bodde på Hägersten. Eller Hägersten, telefonplan. Och så gick jag hela vägen till Söder. Jobbade jag jobbade kanske tio klienter plus typ tre timmars träning. Och så gick jag hela vägen hem. Så det var väldigt, jag var singel på den här tiden, så det var väldigt liksom mycket aktivitet. Och då gick vi hem den dagen och så pratade vi om det här med bloggen. Lisa hette hon och då skämtade vi om vad den skulle heta. Och då sa vi olika titlar och så la vi till, för på den här tiden så fanns det så här bloggportaler. Just det. Mm. Då var vi till så här Punktblogg.se efter det vi sa. Och så sa jag bara så här, aldrigvila.blogg.se. Och då sa jag ja det, där har du ju liksom. Och den kvällen så startade jag aldrigvila. Och så för att spola fram sen då, för då började jag blogga om allt jag pratade om i lunchrummet. All, alla den här, och jag har liksom aldrig haft en vinnarskalle. Jag har alltid varit en evig tvåa, jag har aldrig haft någon form av ego. Så, i alla fall inte som har... Som jag har varit så här offentlig med. Sen har man väl alla sina brister liksom så, som man jobbar med. Men det var nog väldigt lätt att ta sig till mig. Jag var inte hotfull. utan Jag, jag bjöd gärna på mina egna brister. Och jag, jag tror folk enades lite med mig i vad gymmet hade att utmana. Och jag tror aldrig jag liksom försökte... Jag tror inte jag liksom mobbade ut någon viss typ av gymmedlem. eller beteende. Utan jag försökte liksom hela tiden mötas halvvägs och så där men kände ganska snabbt att fan jag har ett jävla community här och jag såg på topplistor liksom att min blogg bara klättrade och klättrade och, klättrad och så tävlade jag ett ledig fitness och så vann jag där så jag fick lite skinn på näsan och bara så, ah fan jag kanske vet vad jag håller på med då mm. och då gjorde en kompis till mig, Karin heter hon. jag sa så kan inte du göra en logga för aldrig vila så satt hon A1 och V1 så som alla som känner mig då är van att se det mm. och då tryckte jag det på tischer Uh, och så sen sålde jag dem med banköverföringar till mm. mitt bank, manuella banköverföringar. <laughs> Är det old school? <laughs> ja, ja, ja. och så satt jag i källarutrymmet i, på medier, så där fanns det ingen internetmottagning. Uh, mm. Och Så att jag alltså cashade hela hemsidan på marknivå mm. WordPress med alla mm. mina beställningar. Mm. Och sen bar jag ner min laptop och bara var noga med att inte trycka på någon hyperlänk liksom, i WordPress, för då skulle Då får jag bara en 404 mm. på den där och försann. Och så fick jag liksom ha den sidan orörd. Och så fick jag liksom sitta och skriva av alla adress och så här textilpåsar. Och, och så tvärs över gatan på Koxgatan där, där var Postens företagscenter. Så jag bar över alla plastpåsar lite Det var typ så här 50 åt gången. Då sålde jättemånga. Så på den här tiden var jag sponsor av Sports Och eh, då sa jag till dem så här, det börjar sälja jävligt mycket t shirts kan inte, och då pratade jag med Olle då, och Då sa jag, kan inte ni sälja de här? <skratt> och då sa han, jo absolut. Och då sa jag bara så här, för att jag var, hade ju, var ingen businessman, så jag sa eh, men jag vill sälja dem för liksom utpris till er. Så att jag vill att ni köper dem för samma pris som mina kunder skulle göra. Mm. Ni får inte inpris på de här. Ni, du får inte göra någon förtjänst på de här. Utan den kommer komma genom att de köper andra saker när de ändå är hos er. Och Olle bara så här, okej. Okay. Så wow. köpte Olle liksom t tischer av mig och sen köpte han 400 tischer och sen köpte han 400 till. Och jag låg aldrig ute med pengar för profilföretaget jag använde. De hade så kort leveranstid så att jag, Olle kunde lägga beställningen till mig. Sen kunde jag bara vidarebefordra den till profil. Mm. Så jag låg aldrig ute med pengar. Och profilföretaget fakturerade mig på två månader medan jag fakturerade alla andra en månad. Så jag låg hela tiden plus sådär. Mm -hmm. um, och det här gjorde att mitt varumärke fick ett enormt förtroende hos en handlare och en grossist um, och exklusiviteten för mina kläder släppte där någonstans så jag tror, eller nej det var någon senare, jag var exklusiv till Hemensport och pengarna jag tjänade på att sälja kläder, de gjorde att jag kunde flytta till Los Angeles och bara leva alltså på det, så på den nivån det var shakers och det var och sådär och, och så hade jag gjort någon säsong gladiatorerna tror jag innan jag flyttade. Jag tror jag hade gjort två säsonger. Mr um, Prime. Ja, precis. Och när jag var hemma, när jag var hemma innan jag skulle flytta till Los Angeles, då snackade jag med Sara Bäckman, armbytterskan, och så det. sa hon att hon hade en, en polare som jobbade på en fabrik som jag skott. Och då sa jag så här, kan jag få hans kontaktuppgifter? För jag tänkte. Jag, jag sa pre-workouts kan inte ska behöva smaka så här illa sa jag bara, jag förstår inte vad problemet är för allt annat kan ju smaka bra så jag kan inte förstå vad grejen är. Mm. Och då hörde jag av mig till honom och så gjorde jag en jag fick lite hjälp av en kille som heter Martin som jobbade på som nördade ner sig lite i ing eller? Ja, exakt. Mm. Kill. Supernörd också, jätte Trevlig. Ah. Ja, super Vi ja, gillar nördar. Ja, han, är, jag, jag menar, jag har, han hjälpte mig med jättemycket. Och, vad heter det? och då gjorde jag min första produkt som heter Breach. Mm. Eh, och den där, jag vet fortfarande vart jag befann mig. Jag befann mig i Santa Monica på en gräsmatta när Sports la sin första order. Och där på gräsmattan så skrev jag i ordning min första faktura de beställde 5 000 burkar. Det är stort. Eh, oh, jävla. Wow. En månad senare beställer de 5 000 till. Um, och så, så började det. Och på den här tiden så hade jag fortfarande inget lager. Det mm. dröjde två år innan jag var tvungen att ha ett lager. För att det var på exakt samma sätt. Liksom. Det från tillverkare till kund liksom. mm. De direkt levererade jag. Och eftersom jag egentligen bara jobbade med sport på den här tiden så var inte det mm. något problem. Kan du en lastbil från, eller inte en lastbil ens, alltså två pall mm. eller tre pall. Mm -hmm. um, så, så, men det var på gott och ont. Där. Men i alla fall, bara för att svara på din fråga, det är egentligen hur det började. Jag, jag byggde först varumärket och visste att här fanns det liksom ett stöd. Jag har en stor publik som liksom tror på mig och litar på mig. Min försäljningskraft och mitt förtroende märktes tydligt för jag kunde tipsa om MS sportsprodukter och de sålde slut. Jag kunde tipsa om produkter och de sålde slut. Um, och så kände jag liksom bara att det här uh, det här kan jag det här kan jag säkert göra lite bättre jag kan få det att smaka godare och så testade jag det och så gick det bra och på grund av att jag fick så mycket medvind så fick jag ju ett självförtroende um, men um, så, så under tiden jag var i Los, Los Angeles så snubblade jag över lite såhär post-workout produkter också och då föddes nästa produkt som idag heter Regenerator på den tiden heter den Extraction det just det, den kommer jag ihåg ja. mm. men så, så har det gått till det är egentligen vad som har drivit mig det har aldrig funnits, liksom, jag har aldrig varit en strateg utan jag, jag, jag agerar helt och hållet på, på improvisation vad jag känner för och det är på gott och ont det kan vara kul och jobba spännande att jobba med mig men det kan vara extremt frustrerande också för att jag brinner jättestarkt och sen tröttnar jag och på grund av att allting gick så jävla lätt för mig i början så behövde jag aldrig någon hjälp. Och det har liksom fostrat mig till en till en businessman som inte egentligen funkar så bra för det så jag är som person. Och vad jag menar är att jag behöver ett administrativt ordningsamt stöd under mig. Jag har inte det själv. Mm. Men under mina fem första år så sa jag, jag pekade bara. Och så blev det succé. Och så pekar jag. Och så blev det nästa succé. Och så pekar jag. Och så, blev Och så, pekade jag. Och så blev det nästa succé. Jag behövde liksom aldrig... Och tänka med för. Men finns det yes. några exempel på uh, nu har du liksom allt bara gått i superbra linje och det är ju jättekul men finns det några exempel på eller som du skulle kunna tänka dig dela mer dig av när det kanske den här egenskapen gjorde att det kanske någonting som gick åt helvete som du var Oja. Alltså, ja. oja. Oh ja. ja. ja, oh ja. Och det är jättejobbigt. Alltså det, det det är nog det jobbigaste jag vet alltså när jag hypar upp saker. Så nu har jag bestämt mig. Liksom. Men vad jag inte lade märke till var liksom att min generella energitank började liksom ta slut. Och det mm. märkte inte jag. Så att jag gjorde en massa blunders. Jag hypade upp min publik. Jag lovade saker. Nu ska jag göra det här. Jag ska börja göra en vlogg så här. Och så efter tre episoder så jag bara jag pallar inte. Och så släppte jag det. Och efter ett tag så började liksom min publik så här. Lovar inte för mycket nu börjar de liksom säga så här. Så... Yep. Är det typ lite så ADHD grej att man är lite så här vågig jo, ja, liksom att... men det, handlade, det, handlade, det var lite depression inblandat i det där också. Mm. Mm. Så att jag, var, jag var liksom jag började sakta men säkert liksom bränna ut mig själv. Yes. Och ö, överkompenserade, liksom tog i ännu mer varenda gång jag hamnade i liksom en en grop så tog jag bara i ännu mer. den enda lösningen jag hade var att jobba hårdare. Mm. men För att ta exempel, då, till exempel som Aska nämnde, liksom, har som ett community. Jag gjorde en lång, stor satsning där jag liksom byggde, skulle bygga liksom en portal med bloggare som jag hade, där jag ville ha ett system där framgångslika bloggare kunde boosta nya bloggare som mm. det skulle ha som ett poängsystem så ju populärare du blev så kunde du liksom bjussa på rampljus. På andra. just det alltså att liksom framgångsrika bloggare som kanske låg i topp tre och syntes på frontpagen så fanns det liksom, skulle det finnas som en uppstickar shout en shoutout ja, en mm. shoutout-sida liksom, där, där, där för, för att man liksom skulle kanske collaba eller, mm. eller att det fanns någon som kände någon eller att det var någon som upptäckte någon lite så, sådär så och så så mm -hmm. började knyta till med en massa folk som skulle blogga där och, och så och då, där var det ett stort undertaking, jag hade en kodare som skulle hjälpa mig med det här och det var den första gången jag insåg liksom att jag är lite för dålig för att vätta folk och veta vilka jag jobbar med deras kapacitet, kanske jag skulle vara lite mer skeptisk, kanske ska jag vara lite mer försiktig för liksom, det där satt jag med i säkert ett år och sen kanske det bubblade i en månad, sen brände det bara ut liksom och Väldigt dränerande och där. Och jag tror att liksom, om, jag, om det är någonting jag inte är så är det en projektledare. Men om det är någonting jag verkligen behöver så är det en projektledare. För har jag en projektledare då är jag, då, då är jag som ett vänligt batteri med idéer. Mm. Mm. Men ja. Mm, mm. Jag känner igen mig som fan i det där, fast jag har blivit bättre på att projektleda för att jag har blivit utsatt för att göra det. Och, och vara mer strukturerat fast jag vill vara kaos. <laughs> så, men, så jag vet precis vad det, men det är. Men kreativa människor är så. Eh, ja, exakt. Men det, mer men, eller mindre. En del gånger så är här. Om jag, om jag mår bra, då har jag lätt mm. att hantera mina tillkortakommande. Men mm. när jag. Du vet, då gånger jag har haft så här jobbig... Alltså jag har ändå brottats med liksom en smärre depression väldigt länge. Och när man, mm. när man anar att så här, vänta nu, det här är... Jag är inte helt hundra. Och så märker man att till korta kommandena... Eh, ni vet, när man prokrastinerar saker, man undviker att ta tag i saker. Man knuffar saker framför sig, man skiter i mm. svar på det där mejlet. Man, man skapar ett berg med arbete som man kommer, mm. måste dela med. Man städar inte hemma. Man, det är bara så här... För överallt är det indikationer på att du mår inte bra. Att kaggen växer, det kan vara dålig hy, duscha. Att det, att det finns så många exempel. Det finns så många indikationer på att eh, du inte mår bra. Och då när jag gör sådana misstag, då när jag liksom slarvar eller då när jag inte lever upp till förväntningar, då är det extra jobbigt. Men om jag mår bra och jag har det bra, då är jag så här, fuck, jag gjorde mitt bästa i alla fall, mm. men det räcker mm. inte hela vägen jag testar igen, jag testar igen jag testar igen, då, då kan jag hålla på hur länge som helst det är som att gå rond efter rond efter rond och bara knivna på igen efter man har blivit nockad eller så um, så det är två olika sätt, det beror lite på vart jag befinner mig rent generellt, hur bra jag kan hantera nederlag och så. Men jag tror att jättemånga känner igen sig i det här alltså i livet, såklart oavsett stort som smått, det du nämner och, och så, de gånger man är Mår kämmer så man ju hårdare mot sig själv. Då är det ju inte det här bara fuck Jag försökte i alla fall. Då är det mer så här fan vad är och allt där Men vad skulle du säga? Vad är det som får dig att liksom komma tillbaka igen? För det är det någonting du har gjort så är det ju utåt sett att ha fortsatt. Och du gör ju många grejer även idag. Även om det är andra grejer. Så du är ju keep coming. Så vad är liksom ditt... Det är nog för att jag har mått dåligt. Och då är jag inte vill att ge om det är att jag mår dåligt som gör att jag inte får till saker, då kan jag inte ge upp. Utan då, då, då fin det finns det gnager i och med att, så här, eh, det i och att liksom vissa projekt som kanske inte vet, har med träning att göra eller någonting annat så här, måste jag bara få göra. Jag vet att jag har det i mig. Och så sen om jag mår dåligt då kommer jag på massor massa ursäkter för att jag inte ska börja ikväll liksom, och sätta mig och pilla med det projektet. Men om jag mår bra, då börjar jag planera och sätter mig. Liksom. Jag gillar att teckna ganska mycket så att, uh, det saknar jag jättemycket och jag har många sådana projekt jag vill göra. Liksom serietidningar och allt möjligt. Och, och då mår jag riktigt bra då kan jag stå där på motionsbandet och så har jag en hel story i huvudet och jag bara så, jag vill bara hem och sätta mig. Och så kanske jag sätter mig och så börjar jag doodla lite och allt sånt där. Men om jag mår dåligt, då ser jag bara problem. Så på grund av att jag har varit med om de två, det är som en diktorn är det, alltså det är så två olika upplevelser mm. så jag väldigt, har jag väldigt lätt för att veta eh, är det kört för att jag kan inte göra de här grejerna, mm. bara na naturellt, eller neutralt menar jag, eller är det, mår jag dåligt oh, yeah. och för mig är det ganska lätt att indikera så att, mår jag dåligt då är det bara liksom att sitta med det alltså, och bara vara ärlig med mig själv bara, fuck, jag är bummed out och det var en vän till mig som sa någonting för ganska länge sedan. Jag gick igenom en separation för några år sedan och så sa den här en eh, väninna till mig och sa liksom ha inte så jävla stora krav på tillvaron. Och det var så enkelt sagt. Det, det, det, det har säkert sagts på andra sätt. Men med de här orden har det inte sagt. Så ha inte så höga krav på din tillvaro just nu. Och det är just tillvaron som så här som det är så lätt att hitta massa problem i den. Och om jag känner liksom att men jag mår inte bra nu. Nu är det någonting som är så här, då, då finns det skit många saker som jag bara men fucking gör det bara. Sätt igång, gör det bara. Men är det någonting jag lärt mig så här att jag vill inte vara den där personen som säger just do it och gör det bara. För att jag känner att det är nog svårt för mig själv för att jag ska inte hålla på att prata så med människor jag inte känner. Jag känner att det finns nyanser i hur jävla jobbet det kan vara i livet. Jag känner att vissa saker slår dig betydligt hårdare än andra. Det är en sak att få sparken från ett jobb, det är en sak att bli dumpad, det är en sak att förlora en familjemedlem. Jag känner att det är så banalt och på något sätt, utan att ha insyn i de här grejerna, bara titta på att en människa är låg och säga: Kom igen. Varför inte börja nu istället för på måndag? Och jag är nog snarare så att jag bara låt fanskapet börja på måndag. Backa av liksom. mm. För att grejen är det att det kanske behövs att det måste få börja på måndag. Mm. Eh, det, det här kanske inte är en sån person som går att knuffa på det hela tiden. Så det här mm. kanske är en person som har intellektualiserat sin situation jättelänge nu. Och vet att måndag då kommer det klickat. Vet, för det kanske händer någonting på lördag och söndag. Det jag vill säga är i alla fall att jag har så pass mycket respekt för vilken situation man kan befinna sig i utifrån mig själv. Mm. och Så det här med liksom varför jag kommer tillbaka det är för att jag vet vad som kommer för att jag är ledsen och är låg och vad som kommer från att jag bara måste bli bättre. Um, och för då, och då, nu tycker jag att det är ganska det kan viktigt för mig att ge, dra två exempel. Så, vad, hur kan det vara när det är det ena? Hur kan det vara när det är det andra? Det ena kan vara till exempel så att jag bara har slarvat med att om vi, vi, vi, vi, vi stannar kvar här och ritar. Då. Mm. Jag kanske inte har papper eller korrekt pennor. Och varenda gång jag sätter mig ner så är jag förbannad över att jag har fel pennor. Jag har fortfarande inte blyertspennorna som jag vill ha. Färgpennorna som jag har tagit slut. Jag har fel papper och jag har vetat det här länge nu. Och så bara, Åh! så släpper jag och glömmer bort allt. Det är bara, det, det, där och då så är det bara lätja. Alltså det är bara lathet. Det är så här... Fucking. om du ändå är i centrum och handlar, sväng in på hobbybutiken och lös det här nu. Skriv den här listan nu. Köp shoppinglistan. Det är saker som jag känner så här. Här måste du bli bättre, Mikael. Mm. Uh, men om det är så här att det är liksom bara... Mm. Det är som ett jävla mål. Alltså det är som, ett, som en vägg i mig. Det jag känner så här. Jag kan forsa mig själv och sätta mig med mina här pennan nu. Men det kommer bli en sån jävla otrevlig upplevelse. Så jag kommer alltså få en sån tråkig stund med pennan. Så det kommer färga hur jag tycker. För det här är, en det här är liksom, jag ska njuta av det här. Mm. Det är lite samma med träning. Jag kan aldrig använda träningen som en flykt. Jag kan inte använda mina hobbies som en flykt. Utan för mig är träningen och hobbies det är belöningar. Det är saker jag njuter av. När jag mår bra då vill jag träna. När jag mår dåligt vill jag inte träna. Jag vill inte stå där och bara åh, trycka bort alla känslor. Jag kan inte träna bort ett bröstet hjärta. Jag kan liksom inte säga, utan jag sitter med ett bröstet hjärta. Jag funkar så. Mm. Sen förstår jag att folk tänker annorlunda där. Men jag kan å andra sidan inte heller säga att man spelar tv-spel för att komma bort från saker. Jag kan inte rita bort saker. Utan jag får de, jag, jag dealar med sånt genom att sitta. känslorna måste passera, få passera. Liksom, sin ja, hand. jag måste bara sitta och låta det susa igenom mig mm. ordentligt. Och så sen är this too shall pass jag har bara det mantra till huvudet och så får du bara gå över och nu är mm. det 41 så det har hänt nog många gånger för att jag ska ha facit på att det kom, skiten kommer gå över det är bara mm. att sitta med det liksom. mm. men jag tycker det är jävligt bra eftersom du har gått igenom det här så får man också förståelse för den här typen av utmaningar hos andra människor mm. för det kan variera så sjukt mycket men jag tänkte på mm. dina drivkrafter under den här resan hittills Bortsett från dina visioner som du har haft, har du drivit av pengar i de här projekten. Nej, alltså. Jag har aldrig någonsin. Liksom, mm. jag, kommer, typ, jag kommer inte ihåg sist jag köpte kläder nu. till exempel. Jag bara har en massa merch grejer på mig och saker som jag testat mm. prints på, och så har jag. Jag vet knappt vart hälften kommer ifrån, men det ligger i grön roven. Uh, jag mm. kör ingen värstingbil. bil. Uh, och jag har aldrig jag har aldrig varit så här stekig eller om man ska säga så jag har inga sådana hobbies jag, har, jag, jag skulle absolut kunna lägga dyra pengar på en dyr dator, bara för att mm. jag vet dator så jag kan spela tunga spel på Det skulle jag absolut mm. eller så skulle jag kunna köpa en om jag står och väljer mellan två tv-apparater, om jag har lite extra pengar på kontot så har jag inga problem att lägga fem lax mer på den lite bättre tvn eller den som är fem mm. tum större alltså så, där kan jag absolut Mm. Då. Mm. Ja. Men jag har liksom aldrig, alltså jag kommer från liksom, typiskt svenssonarbetarklass liksom. och det har aldrig spenderats pengar liksom, på, på materialism, det har aldrig varit materialism, liksom, sån fokus där jag har vuxit upp. Men, eh, och så när jag gjorde det här så var det nog 100% bekräftelse, alltså jag gjorde det för. Uh, det, var cool. det var en cool känsla liksom, att ha massa tankar och så sen skriver man ner dem och så märker man att folk håller med. Mm. Så man blir någon form av så sektledare, liksom. alltså, det är på milt sagt. Men det var, det var coolt att liksom skriva saker och bara, har ni tänkt på det här? Och så folk bara, ah oh, fan... Vet, nu när du säger det, det stämmer. Liksom. Du vet som det är att skriva ett populärt blogginlägg. Mm. Mm. Och så slapp jag så jävla mycket hat. Jag, liksom, jag, jag har haft så jävla få människor som har varit elaka mot mig. Alltså så här, Det alltid kanske var något anonymt trollkonto någon gång. så, här, Men du vet, jag kan räkna på två händer under nästan hela min karriär där jag har haft otrevliga kommentarer. Och då var det en period där jag skrev tre blogginlägg per dag. Uh, så det har funnits mm. mycket chans. Men för att, för att svara på din fråga så jag hade ju det var en period jag hade det väldigt bra ställt men de pengarna gick på flygplanstolar till och från Sverige uh, dubbla boenden för jag var för lat för att hyra ut min lägenhet i Sverige så jag orkade inte ta det här har vi det här med att jag mm -hmm. så jag jag, jag försakade en massa pengar men inte för att jag var en big spender bara jag fattar, jag, jag fattar ja. Ja. Mm -hmm. och nu när, jag liksom, när det är tajtare ekonomiskt och för oss mm. tränare och allt sånt där är det mycket svårare att ha kunder nu, Mitt, aldrig, om du jämför aldrig vila idag, men det är ju säkert 20 mm. gånger mindre populärt idag, ekonomiskt mm. så att i, i, idag kan jag inte på något, inte ens som jag ville skulle jag kunna välja den där större tv eller någonting bara mm. sporadiskt och inte bry mig om det men det jag har lärt mig är att jag har aldrig hamnat om pengarna. Mm. Utan det var bekräftelsen. Så att jag tror att det kommer liksom från att jag har nog aldrig blivit sedd för den jag egentligen är när jag har vuxit upp. Och så märkte jag någonstans att när jag flyttade till Stockholm och du vet, började träna lite kändisar och sådär. Då fanns det någonting annat att prata med mina föräldrar om än om du bra, liksom, mm. har du hälsa och behåll och sådär. Och då det blev som ett sätt att få uppmärksamhet från mina föräldrar som hade lite svårt att relatera till mitt riktiga jag. Alltså den här esteten liksom. Han hittade liksom hela tiden och hade en massa fantasier och, och sånt där. Så att jag tror att jag har haft ett stort hål i mig som har med bekräftelse att göra. Och då när jag liksom fick så här stora, coola Stockholm-sak inte nog med liksom att du hör hemma, gud du är riktigt bra Mikael, oh, du är en mm. bra tränare, oh, du maxar dina klienter i Stockholm. Och jag sa, wow vad jävla häftigt. Och så kände jag bara så här, det här är en skön känsla. Mm. Och så sen kom, jag vill ju aldrig bli kändis, liksom. jag vill aldrig göra tv. Jag tycker kändiskapet är bara bökigt. Eh, när jag var så mest på tapeten, när jag gjorde gladiatorerna och Biggest Loser samtidigt. Det var bara irriterande. Eh, då var det löpsedlar och grejer. Ja, och så handlade man chips. Och så satt kassörskan och kollade Aha. på en. Och bara så här, ja, jag kan ge mig chips. Och bara, uh. jag vet att det är biggest loser, men låt mig vara. <laughs> så det var så här. <laughs> och så sen, men på gym, jag tycker alltid det är kul att såklart att folk kommer fram. Men jag har aldrig varit någon som står och gottar mig i att någon vill ta en selfie. Men jag har allra sidan hade varit besvärad av det heller. Så jag vill inte att det ska få så. Mm. Fuck do I care. Kom fram och säg hej. Men Anledningen till att, alltså ett, var var, var, var, var, var du uppväxt någonstans? Och två, vad var anledningen till att du flyttade till Stockholm? Var det liksom the big dream eller? Nej, det var, jag, jag bodde i Östersund, Jämtland. Så eh, allt, allt med högskola var så läskigt för mig. I min familj är inga högskoleutbildningar utan det är bara så här jobba, se till att betala räkningarna tryckt och lugnt, Skött. liksom. Mm. Och så när jag då visste jag bara fan jag tycker det är ganska kul att teckna liksom, så började jag söka på lite såhär ja, så, industriell design kom jag in på. Alltså det var ju väldigt opassande saker för det jag ville göra men och då började jag direkt läsa så här stud, studentlån och jag bara vad fan ska jag ha råd att betala om jag inte jobbar. Vet jag, min hjärna kunde inte förstå och mina föräldrar gjorde egentligen ingen ansträngning att lugna mig och säga mm. vet du, vad? du får lån för det där och du får stöd. Det är bara att sticka iväg. Alla. Du behöver inte vara rik för att slicka väga göra det där, det är bara att göra det. Men min hjärna hittade på massa ursäkter och gjorde allting jätteläskigt så att jag höll med undan. Men och så. Alltså, från ingenstans, så var det en basketkompis till mig, en kille som jag i princip likställer mig mer rent mentalt och hur vi har kommit dit vi är där, och då förstod jag att Eric Peters. Och han hade då hoppat på en petutbildning utbildning Och så jag jag, ja, kan han göra det så kan jag göra det. Så drog jag ner och så utbildade den bara över lång helger i typ så här tre månader nära Peace Academy där. Och så när jag var klar med den utbildningen då sa utbildarna där för de hade ganska nära kontakt med Sats då och sa de så här men du börjar jobba här på Sats nu när du är klar Mikael. Mm. För det gick jättebra på utbildningen liksom. Och då skämtade jag så sa ja, när ni öppnar i Jämtland så kommer jag börja jobba åt det. Och så försökte jag börja på ett gym på Östersund men det vet PT uppe i Östersund. Det fanns inte. Mm. Och det var så janter, du vet. Jag var tvungen att vänta tills alla andra kollegor hade utbildat sig. Och så mm. jag, får... jag satt där med, vet, det var väl 60 000 back eh, i en utbildning och städade toaletter och jobbade i receptionen på ett gym. Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Um, så då sa jag till min dåvarande sambo, liksom så här, men jag tror jag är redo att dra till Stockholm. Och då hittade jag en lägenhet så här. Sen flyttade jag och så sen, sen blev jag kvar där. Mm bra mm -hmm. Men jag tycker också när man har sett dina projekt och dina produkter och hela den grejen på avstånd så jag får också en feeling om att du inte har drivits av pengar för att jag tror många under resans gång kanske också anpassar sina produkter och sitt utbud för att jaga pengarna. Medan du behöll ju liksom namnet svenskt, smakerna som du ville sticka ut när du hade dina produkter så var det relativt unikt för att ha smaker som inte var amerikaniserade. Trenden har ju såklart gått dit där det inte ska vara. Men så där tror jag också man fick en feeling av att du gjorde lite som ja, din magkänsla talade för dig. Ja, alltså Produktutvecklingen, hade det inte funnits hade jag aldrig gjort det här. Alltså, private label på det sättet som många gör att de får så här, nu har vi det här alltså, nu, jag jätte, nu när jag gör Pixel så är jag ännu mer inblandad i Arom, alltså nu jobbar, mm -hmm. med ett, nu jobbar jag direkt med ett väldigt stort Aromhus, så alltså, nu jobbar jag inte mm -hmm. med Aromkillen som bara sitter på fabriken utan nu sitter yeah. jag i ett stort hus betydligt större bibliotek och mm -hmm. i brist på bättre ord, det blir liksom allvarligare det blir djupare, så att jag behöver ta in mer men det är, skulle det inte vara den utmaningen så skulle det inte vara kul. jag tyckte det var jätteroligt att hoppa in i bilen, åka till fabriken, sitta och smaka och säga nej för surt, nej för sött, och vad är den här beskan? ta bort det här för lite blåvitt för mycket hallon. Den här är ananasen känns bara i näsan. Det här känns bara ett så byt det här, det är för mycket parfym och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Um, och jag tror liksom att jag tror att största skillnaden är att antingen ser man så där eller så är man liksom, vi behöver få ut en PVO nu, vi behöver få ut ett protein nu, vi behöver få ut, ja, vi har en ny arom här. Eh, och, och, och nu när man är så inblandad så märker man så tydligt att ja, nu har det släppt sig en ny arom och nu kommer den dyka upp på alla fabriker så nu är det bara att sätta klockan så kommer... Det är liksom så här. du köper en färdig, färdig bas, liksom ja, men det kommer någon så här biscuit liksom och så vips så finns den på alla alla har det, precis, just när jag var spontan, <laughs> ja, exakt, och jag var så här och, och, och det där hände ju och jag har ju också fått de förslagen bara, vi har fått, mm. så här. men man, för mig var det så att då fick man ett bra pris. Och det bra priset fick man för att de hade köpt in mycket av det. Men då sa de mm. alltid mig att Men då är inte jag ensam med den här. Den här kommer ju vara på jättemånga ställen. Så då sa jag alltid, så här, kan vi inte blanda in <coughs> något eget istället? Kan vi inte skapa? Och det var då det blev så här. Vi gjorde en egen banana skids. Vi gjorde en egen chai latte. Vi gjorde en egen liksom päronsplitt. Alltså det blev så här och det var kul. Och Magnus som jag jobbar med på den där, jag tyckte också att det var kul. Mm. Liksom, att göra de här grejerna. Och på den tiden så mm. sålde jag ändå så pass mycket så lyckades han så var det ändå en bra business för dem. Mm. Medan idag så skulle inte jag kunna motivera en aromnisse och sitta och bråka med mig. Liksom, för jag lägger inte nog stor order sen. Men på den här tiden så var det ändå substantiella order. Så det, var, det, mm. det fanns ett syfte att sitta och ta ett möte med mig och prata om de här sakerna. Mm. Men men sen liksom etiketterna, en annan sak jag, Killen som gjorde mina etiketter var så dyr Och jag hittade honom för att han gjorde omslaget Jag tränade där nere Och så ser då, ett av hans skivomslag Var så jävla coola, så jag frågade vem har gjort det här skivomslaget mm. det är en kille som heter Robin som startade en studie Som heter Pope Studios Och um, han, då sa så kan inte du göra mina etiketter? Så han har gjort liksom första Breach, andra Omega, Gateway, hela vägen upp. Det är han som har satt liksom, som, de här coola, liksom rymdstjärnorna, explosionerna. Just det, ja. Alla de grejerna. Och det är liksom att sitta och jobba med honom, så här, det var hur kul som är. Så där höll jag liksom den här lilla esteten vid liv. Just det. Mm, mm. Den outputten, eller outleten, så hade jag nog tyckt att det var jättetråkigt. Så så mm. gjorde jag. Det var ofta det som drev. Jag, jag tror jag gjorde en typ så strategisk release. Då, då var det när det började bli hype kring Colostrum. Och då mm. hoppade jag på. Jag bara, okej okay, nu snabba vi oss och gör en Colostrum-produkt här. Mm. Och så under tiden vi tog fram den och släppte den så, liksom, så läste jag mer rapporter. Jag bara, fuck, jag vet inte. Liksom så och så, sen kom det positivt, sen kom det negativt, sen kom det positivt. <laughs> och du vet, då funkar jag så här att när vi väl hade släppt den produkten då står jag i en sitt där jag bara säger, även fast det finns positivt. Och, liksom, umsom, jag kan inte pusha den här. Jag kan inte. Så det blev snarare så här, de, jag tog den själv. Och när folk frågar mig, så här, vad tycker de om kolostrum? Jag bara, jag kör på den. Men jag vet inte om det jag upplever är någonting som jag kan tillskriva den här produkten. Så jag vill inte att du ska känna att jag säger åt dig att köpa den här. Mm. Och så har det väl alltid funkat för mig. Jag, samarbeten jag har gjort allt så här så har jag varit så här: fuck jag vet. Det var samma med CBD-olja. Jag är liksom så här, ja fan jag sover bättre men du vet vad, jag kan inte svära på att det är CBD-oljan som gör att jag sover bättre. Mm. Så jag låter det vara osagt. Men jag tar den här skiten varje dag nu i alla fall. Så det är så här. För jag kan inte, jag vet det, jag kan inte mm. riktigt Pushar. Motivera, fattara. Men, mycket en fråga, för det här är intressant, då du har varit med så länge om vi tittar. Eh, från ditt perspektiv, någon gång mellan 2015 16 tills idag, hur upplever du kostutskottsbranschen i Sverige har utvecklats och förändrats? Ehm. Um jättebra fråga. Jag har inte konsumerat så mycket utom mina andra grejer förutom när jag var på resande fot och jag kanske har så här, behövt köpa någonting från hyllan på gymmet jag är på eller något sånt. Så då har jag, mm. jag testat de andra grejerna. Eh, det var liksom en period då, det, då jag nästan så här. det var som att jag låtsades som att det inte fanns några konkurrenter. Mm. Eh, för att jag mådde dåligt. Det Över och vet, ja, Det stressade mm. mig jättemycket. Jag var rädd för att smaka någon hade gjort progress i någon smak. Och jag bara, oh, fuck det här. Nu väntar nu de har kommit på något nytt här. Nu måste jag uppdatera mig. Och jag hade inte orken. Jag visste att jag kommer inte palla och sätta mig in i det här. Så väck inte den björn som sover. Jag, liksom, jag låter det här vara. Det jag märker är ju att private labeling-grejen är det som i princip... Tog in väldigt många människor i den här branschen som alla gick in på grund av olika anledningar. Vissa gillade community-känslan, vissa ville liksom framstå som att de är, liksom, och kanske vissa är till viss del, eh, rena scientists och vi ska göra det bästa av det bästa. Och jag tror någonstans att det som jag tycker har varit synd att se är det här att det är en väldigt begränsad marknad- vad man får använda och vad man inte får använda. Mm. Det är extrem begränsat. Ja, och, och jag tror att det är... folk slår knut på sig själv idag- för att få liksom, sin specifika produkt att liksom, på något sätt framstå- och ha någonting som de andra inte har. Och så länge liksom, inte mm. de inte försöker säljas på den gråa marknaden- eller den svarta marknaden och liksom försöka under, under, uh, undankomma någon form av regulatoriska uh, regler eller sådana här saker så finns det inte så jävla mycket det kan hända produktmässigt. Mm, så är det. Och, Då är det på och... smak man får gå i princip smak och paketering. Ja, och så sen får man egentligen helt titta så här, vilka är det som står bakom? Uh, är det här ett gäng som jag känner liksom kan uh, sagt så? Ja, och lite så här, vill jag stötta de här. För egentligen så, så här, jag, det, jag, det jag precis sa, det skulle jag vilja säga, är det som är mindre bra. Jag tycker inte det är så roligt. Liksom. Det, det, det är tråkigt på ett sätt. För jag tycker, att, jag tycker att man ska få leva runt lite mer. Skaka om lite mer. Testa lite fler grejer. Men tyvärr så mm. är vi ju väldigt så här, vi är ju väldigt omyndighetsförklarade i Sverige av staten. Liksom. Vi, det är ju väldigt så här, nej, bra inte det där. Skit i det där. Vi ska undersöka det där. Vi hörs om 20 år när vi fortfarande inte har fått ett beslut om det här ämnet, liksom. När vi bestämmer jag... om kretin ska bli förbjudet eller ej? <laughs> ja, och Jag gillar inte, och jag gillar inte liksom, man är så här pass gammal och så blir man behandlad av folk som inte har en susning om vad de pratar om och så ska det liksom så här, men gör någonting då, alltså så här, bestämmer åtminstone vi kan alltid ta ett nej, men ett nej måste alltid vara grundat i där, där, där de som får nej måste känna att ni åtminstone har satt er in i det här. Mm. Liksom att det inte är emotionellt drivna populistiska beslut som har fattats för att ni ska liksom på något sätt göra partikollegor nöjda eller whatever. Utan mm. Försök ta branschen på allvar så att vi känner att vi lever i en uppdaterad bransch med rätt regler som är grundade i vad som faktiskt är bevisat där ute. Och så sätter vi åldersgränser och så sköter vi oss som vuxna allihopa. Och så kör vi på helt enkelt men idag så är det liksom bara så här, novel food vi hör som ett mm. sekel liksom. jo men så är det. Ja och så, så det som har varit synd är liksom så här att då har det blivit lite bluff och båg tycker jag inom den här branschen. Man mm. låtsas som att man har någonting som de andra inte har. Liksom, vi har den här, vi har den här Liksom, även fast allting måste skrivas ut på ingredienser i mm. Sverige. Liksom, du får inte ha en proprietary blender och få dölja vissa grejer. Du får inte göra mm. sådana saker. Så att allting står ju där. Punkt, slut. Och det positiva känner jag är väl att makten har tagits lite från de stora och så sen har man liksom kunnat enas kring mindre communities och så kan man ge lite mm. av pengarna till dem. Så har man Fem snubbar som man tycker är sköna och så går de ihop, och så försöker de dra igång ett, liksom ett, ett samhörighet. Så det är kul att då kan man liksom säga: Vet ni vad? De här pengarna jag brukar lägga på protein, och jag köper er en grej bara för att det är en label på det. Så får ni växa, istället. så får ni mer att säga till dem, och så får mm. er röst bli större. Det är det positiva tycker jag av det. Um, mm. Men det är synd att det liksom varenda gång det blir liksom bråk mellan de här. Grupperna och de här communities och det är som jag brukar jämföra med när man bråkar om vad som är bäst av PlayStation eller Xbox. Liksom. Det är så här, varför bråkar ni för? Det, är, det, är, det här är ju liksom, du är ju en kund till de här personerna i slutändan. Så försök gärna istället. ställa. Så det är svårt, men jag, men jag tycker liksom att det, det kan inte hända så mycket idag. Jag hoppas att, att vi ska liksom så här bli lite modernare i Sverige jag hoppas det, att vi blir lite mer flexibla alltså, och, och, och, och kan jag tycker att det är lite för mycket regler um, som skälper kreativitet och, och, mm. och, och, och vad heter det entreprenörskap och sånt där, jag skulle vilja att man fick lite mm. mer spelrum Så är det ju, precis som du säger, vad, vad reg regelverket gör idag det begränsar hela det, den här industrin på sitt sätt och eh, precis som du sa tidigare också att man försöker sälja någonting som inte är så utvecklat egentligen en annan form av paketering eller formulera saker som mm. egentligen inte går att formulera så mycket bättre Nej, exakt och det, Vi pratar ju mycket om det även i mm. träning liksom att eh, en, alltså som vi brukar säga, en knäbö kommer alltid vara en knäbö det kommer alltid vara en jävligt bra benövning mm. liksom, och Sen kan du göra den på ett ben i baklänges i någon maskin. och det, Du kommer träna ben, men en knäböj är alltid en Där säger du något som jag brinner för tillfället för extremt mycket. För jag har ju väl länge varit utanför. Jag har ju kört min grej på ett litet gym här i Tyresö och hållit mig borta. Och nu tränar jag ju på arguably be gym helt plötsligt liksom, i hela Sverige som alltså, mm. MPC Stockholm om liksom. man är omringad av influencers och framstående fitness- och proffs och, och kommer in bodybuilders bilder och... <laughs> ja exakt. Uh, först och främst vill jag bara säga så här, jag har, det kan stå 18 stativ överallt. Jag bryr mig inte fem öre. Jag tycker att sats, eller vad säga MPC uh, Gärdet bevisar att assimilering funkar oavsett vad det gäller. Är man i en omgivning där alla är okej okay med det som händer, mm. då är det okej okay för dig också. Mm. Mm. Som du, du ser, okay, det, blir, det blir ingen gruppmentalitet. Man, man går inte så att man mm. är i vägen. Mm. Utan man tittar runt omkring och säger så här: Fan, alla verkar vara okej okay med det här. Mm. Då är jag också okej okay med det här. För grejen är där. att jag har jobbat ju där. Och jag är där hela tiden. Aldrig några problem. Jag har aldrig varit med om att. Jag, jag, på, på min höjd sa jag liksom, så här, jag, jag, liksom jag, så här: Det tar en sekund för mig. Att göra så här när jag går förbi mm. grej. Eller att jag så här väntar en sekund och sen slinker jag förbi och sånt. Så det är bara en side note. Jag vill bara säga det. För att på NPC-gärdet eh, så när det är riktig peak då sker det väldigt mycket instagrammande och tiktokande. Mm. Alltså, men, men det är så här, alla är så jävla vande. Ingen lyfter på ett ögonbryt. Jag har fan sett någon konflikt överhuvudtaget. Liksom. Kanske har jag varit beskonad, men Nej. Men Micke, det är ju lite som det har blivit lite som golds att alla samspelar allt ifrån pensionärer till kändisar till elitatleter Nej. och det är någonting Delta har haft länge också att, att, Nej, men. Att det blir en symbios mellan alla och det är lite coolt att vara där och precis så som du beskriver har jag försökt att beskriva eftersom alla vet där alla som kommer dit vet att få många är kreatörer där i sin träning och då blir det ingen issue och oftast där det är problem så brukar det vara när det är gru grupper som inte har förstått företeelsen och det blir bara jobbigt för dem Ja, men, och de behöver bara titta så omkring så märker de att ingen reagerar att det står en tjej och kablar ut mm. en, liksom, ett stativ <här> som är så, 30 meter långt och bara fäller ut och bara ställer sig, ja, ja. Och, på sig mickar och sminkar sig alltså ingen bryr sig då, då okej okay, jag antar att man inte ska bry sig och så mm. går man bara vidare med sin dag mm. men där Linnea säger ja. Här, nu är det risk att det blir en rant här för det här är någonting som jag tycker det här blev besviket på <laughs> för det här var ändå min grej när jag bloggade. Prata om övningar, prata om utförande, prata om mental träning, liksom så här, hur ska du tänka och så vidare. Så att jag vill bara sätta en preface här nu liksom alla som håller på att uttalar sig om träning. Uh, i mångt och mycket så pratar vi ju till folk som inte är experter eller hur? Vi mm. vi är ju representanter för någonting som vi har hållit på med väldigt mycket någonting vi brinner för Så att vi, vi så här, tack alla följare håller vi på det är så kul, tack för alla frågor jag har fått mycket frågor om det här Du vet mm. all den här skiten betyder ju ändå att du har en publik som genuint ställer frågor till dig hur mm. gör man, hur gör man vad är bäst, bla bla bla kan man äta, vilket är bäst bränna fett här, biceps, hur triceps bröst på tisdag, ben på onsdag hur ska jag göra, right? det är den publiken vi har Arskan, du sitter ju inte liksom och pratar med mig på dina inlägg i synnerhet. Utan du pratar ju med en väldigt stor grupp människor som inte har tid att träna och lägga så mycket tid som du gör på träning. Så då säger du, då gör du så här att, vet ni vad? Jag som lägger så jävla mycket tid på träning, jag tänker ta och dela med mig av det jag har lärt mig redan. Så behöver ni inte uppfinna hjulet igen. Och så sen kan ni liksom åka snålsköss på att jag valde den här vägen i livet. Så kan du liksom... Var kvar på ditt kontor och sen när du väl går till gymmet så kan du dra nytta av det jag har lärt mig. Så slipper du slåsa mm. tiden med. Det är ändå det som 99,99% ,99 av all content är. Testa det här. Testa det här mm. nästa gång. Testa den här övningen nästa gång. Mm. Right? Och så sen är det så här. Det är lite så här diskussioner om eh, eh, liksom att Tränar bara det du känner för. Ta inte på så stort allvar eller vissa så säger när jag. När jag tränar bara det jag känner så liksom, har det ändå gått bra. Ja, men hur länge har du tränar då? Liksom, mm. vad, liksom, är det tips du ger en person som aldrig har gjort någonting förut? Gå bara in och kör. Mm. Kör det du känner för. Ja, om, du <laughs> kör, om du bara lägger dig och bänkar. Du kommer ju bli starkare ändå. Ja, exakt. Men tycker du det är en bra om du är proffs? Alltså om du är veteran. Är det ett tips du vill ge? Om jag aldrig har mätt mekat med en bil, om jag aldrig har ritat mm. eller någonting, då bara sätter bara, <skratt> swisha bara, <spär> bara på <skratt> känsla. Skruva bara. <skratt> ja, men det, man enda, det enda man inte har är ju känsla. Mm. Det enda man mm. inte har är en kunskap om hur din kropp fungerar i träning. Det är ett ansvar. Det, ja, det vi, det vi lär oss sist, det som tar längst tid att lära oss är vart är min failure hur nära kan jag komma min failure hur kan jag ta mig så? för ju mer muskler vi bygger desto närmare måste vi komma den här förbannade jävla failuren och där mm. har vi system och vi har teknik och vi andas och vi fucking mind over matter pushar oss till den där mm. liksom vi sitter i benpressen vi flåsar, vi gör en till, vi skakar, vi gör det här liksom för vi vet att jag måste ta mig hit hela tiden och hur kan man då liksom hjälpa nybörjare som inte har gjort det här de, de vet inte att det tar slut där. Det vill säga tolv reps senare mot för där de är på väg att sluta. Mm. De bara, jävla vad det svider i låren. Jag tror jag är klar nu. Mm. Vet du vad? Du har typ 18 reps kvar. Men du vet inte än. Men du Nej. och jag, Askan och Linnea, vi vet det. För vi har, vi har, vi har, under flera år har vi flyttat... Det här är nummer ett. Jag är så trött på att se folk som liksom ska vara en inspiration. Hålla på och säga åt folk: och bara, Kör Köba. Bara. Bara, liksom, mm. Nej, nej alltså, logga, håll koll. Det är nästan du ett respektlöst. Den här personen har ingen erfarenhet. Mm. Så att gå på känslor, varför du kan träna på känslor, är för din känsla är ju upptränad. Mm. Du har ju en sofistikerad känsla. Du har ju en slipad känsla. Genom år, hundratals sätt, tusentals sätt och reps av samma jävla övning hela tiden. Nu mm. mm. pratar du med folk som genuint inte hittar på gymmet, vissa av dem. Mm. De har slirat, de tycker tekniken är benpressens jobb och får inte i ryggen av marklyften. De, de är helt ute. Att hela tiden hålla på pusharna. pusha här, Jag tycker folk är så jäkla liksom. Åh jag ska hålla på att analysera så här. Okej okay, men även om du kanske inte behöver göra det. Varför ska du hålla på lära ut folk att inte göra det? Mm. Jag förstår inte det. För att så här. När man kommer till gymmet. Och så sen känner man som nybörjare för att träna på ett sätt. Risken är extremt stor. Att du känner för att ge 50% av vad du är kapabel till. Mm. Men om du har börjat hålla koll på vad du presterar. Då håller du även koll på vad som förväntas av dig. Och då vet du att du kanske kände för 50, men vad som förväntas av dig idag är 90. Och självklart ska vi genomföra övningarna korrekt, vi ska ha rätt teknik och så vidare. Men vet du vad? Mind over matter. Och i dina anteckningar finns mind. Där har du ditt mind. För du har inte tränat upp ditt mind än. Du är inte erfaren nog att vara ditt eget mind over matter. Du ger upp för tidigt. Men står det att det förväntas x antal reps av dig, då kommer du åtminstone försöka istället för att du hakar fast mm. benpressen och går i hem. Mm. What the fuck? Det står 18 reps här. Det svider ju vid åtta. Vad är det här för jävla psyko? Ja, let's go. Mm. Let's go. Andas tre andetag. En till. Du får andas tre till. En till. En till. Rätt för det så har du gjort 18 och så öppnas en helt ny värld för det. What the fuck? Right. Och vad händer då? Jo, resultaten kommer snabbare. Det är så att vi, vi, vi har skapat en express path för den här personen. Varför då? Jo, för att vi har varit där. Vi önskar att någon annan tog oss dit i början. För jag hade ingen som berättade för mig att jag var kapabel till mer än vad jag var kapabel till. Och det här, för att sen då knyta till det du sa, Linnea, det här med alla olika övningar och sånt där. Det är så många som lägger sin egen clout över vad vi faktiskt ska lära ut. Liksom, jag vill heller bli sedd Exakt. och spridd och viral mm. än att jag genuint vill leverera konst, kontinuerligt bra tips. Mm. Så det är så här, gör den här cirkelträningen. Det, den känns bra. Yes, men folk vill bli bra. De vill växa, de vill få större röv och så vidare. När du konstant lägger upp massa jävla cirkelträning som bygger mjölksyra och allting sånt då tror de att, ah okej, okay, det här... Den här svider bra i rumpan. Ja, den gör det. Jag jägar vila också liksom. Men det, det är så här, vi det kommer inte att bygga en stor röv, liksom. Nej, du det du vill. Vi, måste, exakt, vi måste behöva vara ärliga med det här. Det går att skapa riktigt bra, attraktiv content genom att bara vara fucking straight. Mm, mm. Det finns tips och tricks inom ett vanligt benpress. En vanlig benpress, en vanlig squat, en vanlig rakt markluft. Du har någonting unikt om du är så pass framgångsrik här. Du vet, de största tipsen jag någonsin har fått har varit de här små mm. från proffsen. När de står här och så slänger de bara en sån här throwaway-kommentar. Typ ja, jag gillar att föreställa mig. Och så kommer det någonting som man bara, dude. Jag gillar att föreställa mig att ryggen gör den här rörelsen. Mm -hmm. Och så bara testar man. Mm -hmm. Dude. Och det är så jag funkar själv som tränare. Jag vill hitta pedagogiken. Jag vill hitta metaforerna som får det att klicka mm. att istället för att säga så här dra bak axlarna, det funkar inte, men om jag ställer sig liksom så här, upp med bröstet, ut mm. Captain America, liksom, här har du skulden liksom, fram mm. axlar, Visualisera liksom. men, Ja, och, och för vissa så funkar det ena och för vissa funkar det andra Men det är ett jäkla här, ansvar mm. eh, och det är ju väldigt få som, tycker jag eller det är inte inte väldigt få, men det är det är många som inte tar det axlade ansvaret som egentligen har i alla fall säger sig ha kunskapen att vara någon super PT men ändå ska du stå bak och fram i hack-skotten på ett ben visslandes och säga att det är skitbra när det, det är, faktiskt inte det är, är det. Nej, det är synd och så sen tycker jag att det är synd att många skapar content när de själva är less på träning. När de är less på sin basic offseason då är det som att då vill de inte att någon annan ska vara seriös heller. Mm. Så då börjar man liksom trasha folk som är för seriösa. Menar, och här Guilty. Alltså jag skriver inte så, men jag är så som person. Om jag har det pissjobbigt i mitt liv, om jag är som ångest eller liksom deppig eller whatever, då är jag så här, men åh, försök inte så mycket. Oh, var inte för too much. Men det är bara för att jag själv underpresterar. Jag bara, askan, sluta vara så jävla klämcheck Det är så fan lugn nu liksom. Sluta skryt så här. Du vet, även fast liksom är jag på bra humör, då är jag så här, fan kör askan, vad kul, vad jävla on fire du är liksom. Och så blir inspirerad istället för att jag mår bra. Right? Det, är den här mm. konkurrens, alltså det blir en rädsla. Ja, exakt. Och liksom är man på en good place, då finns det utrymme. Är man mm. på en bad place, då är man så här territoriell istället. Och, där, när liksom, och därför tycker jag det är så synd att så här, riktigt framgångsrika atleter har en jobbig off-season. Så börjar man så här... Mm, varför gör ni den här övningen? Och så vet du vad det är med. Så här, fitnessbranschen måste få en, slänga och en känga av det här också. Det är så mycket passivt, aggressivt eh, eh, drama. Där man liksom så här, hänger ut varandra utan att namnge varandra. Det vet man bara så här. Det är bara löjligt. Liksom. Jag ser folk göra den här övningen. Varför gör man det? Men säg. Kalla ut personen då. Skapa en diskussion. Bjud in till diskussion. Jag kan inte fatta varför ni alla gör så här. Vem då? var mm. har du sett det här? Gör en jävla collab då. Alltså, gör en split screen. liksom ge, mm. mig en jävla, ge mig en jävla synk. Ja, Ge mig en synk där du tar upp det här. Bjud in till diskussion. Jag menar, vi har ju vissa som gör så. Och som, jag menar, på vissa gånger kanske de sårar någon. Men då kallar jag i alla fall ut personer. Mm. Och till vissa gör man det kanske för klout, Men det kan ju åtminstone leda till att bli gudjol utkallad av någon då ger ju han svar på tal och ja, så får det han han bara, så det där. det är respekt äh, Ja. Och, men. Men, men jag ser så här men på den här, i vår, då är det så här Ja, det är så jävla barnsligt, det påminner mig liksom om en mellanstadie rastgård där man står och viskar och pi, liksom, pss, pss, pss, bakom ryggen mm. på varandra och försöker liksom så här: och så sitter folk i kommentarerna jag vet vem du pratar för de som vet, de vet ja, men fucking säg då exactly. för jag ser ju att ni snackar med varandra på gymmet jag ser ju att ni liksom står och ah, på varandra jag bara, det är så här, liksom, och, och, och, jag är väl för gammal nu, jag, jag står inte ut, men jag ser ju er jag hör hur det snackas skit och jag ser hur allting är så här. Och det tycker jag är så jävla synd. Mm. För att det här är en jävligt utrotningshotad bransch då Det som behövs mer mm. är att man liksom enas lite liksom. Och, och, och 100 procent. Alltså 100 Men Micke, jag tror folk inte förstår hur liten den här klicken är i sin helhet. Oh, gud ja, Gud ja. <laughs> Och hur, hur, hur, hur små de själva är i denna lilla lilla klick. Ja. Men om man tar två kurvor så är man ju tillbaka där man börjar. Liksom. Ja. Alltså man svänger runt två hörn så är man tillbaka på start. Det är därför jag tycker att de som kan bidra till något bra eller bygga community eller lyfta personer mm. eh, bidrar. Men att försöka hacka i det hålet man står i själv, det är ju bara. Det är som att ta död på det man brinner för. Och jag tror det värsta jag vet är när man gör det för att man vet att drama skapar trafik då är man liksom mm. inte bättre mm. än så här kvällspressen och, och så här clickbait och, och så här på Twitter och så vidare att, att bara, ah, nu, ska jag, nu ska jag bara gå in och så här reta upp folk mm. och jag bara, har vi inte nog med sån skit alltså, har vi ja, inte precis. nog med bråk liksom? kan, inte, kan vi inte liksom vi folket bara hålla ihop åtminstone kan inte vi mm. vara arga på politikerna bara kan det inte vara vi och dem istället liksom? Ja precis. Ja. splittrar mellan oss liksom jag får så, lite så här ja. Kenny strävan vibe av dig. Det gillar jag. För <laughs> okay. vi gillar Kenny här. Jag, jag vet att vi har pratat en timme nu. Men jag har, jag har en sista ah, jag, fråga. Jag har ingen bråttom så det är ni som får kasta ut mig. Så det är bara... Ja. <laughs> Okej, okay, men jag har en fråga som är lite off-topic men ändå lite rolig mm. tycker jag. favoritgodis godis. <laughs> um, alltså vet du vad? Allting ligger i blandningen. Jag blir less på allt snabbt. Så att min lösviktspåse måste ha jättemycket variation men är ingen så här... Ja, gud. Eller? Um... Ja, vet du vad? Uh, blåa Marianne. Se där. där kom den. Ja. Det, ja. Det, då det kan det man fylla munnen med. Mm -hmm. Så suger man på dem tillräckligt. Sen är det bara cola kvar. Jag älskar mint som övergår till cola. Mm, det har vi. Det, det är nice. <laughs> Det är, är nice. här, här, här, det är jävligt, jävligt gubbigt och, och, och Marianne så. Ja, det var lite så jag kände både så här pensionär och lite så här ja, man, vibe. Jag äter så mycket dammsuger och beskriver och kub kubb och allt sånt där. Är så jävla gubbigt. Nästa. Mhm. Mm man man hör att <laughs> som har jobbat med med aromer, han hade testat det där så. Men vad heter det? Saknar du? Att jobba med aldrig vilas skots linje och att du drev dig vidare i den bransch vi befinner oss idag. Nej, jag saknade tiden då. Jag önskar okay. att jag mådde bättre när jag bodde i Los Angeles. Jag känner att jag mm. liksom, jag, jag slarvade bort den tiden på grund av att jag mådde mm, dåligt. Mm. Så att det, det är många liksom som blir förvånade när, de, när jag säger att jag mådde dåligt där, för att jag var ganska duktig på döljare. Men mm. det var inte bra. Och det är väl det som... Jag är vemodig. Jag har inga problem att ångra saker mm. i mitt liv. Alltså, det är många som säger så här. Nej, ångra ingenting för det har lett till det här. Men jag är ganska mycket så här. Jag hade gärna släppt det här. Mm. För jag tror att det Nej, jag, jag förstår. Det är respekt. Jag tycker liksom inte så här att... Jag tror inte nödvändigtvis på att det är en effekt på allt som händer. Utan jag tror att vissa saker händer och sen dör det ut. Och så är det inga kedjereaktioner till det. Det kan vara mm. att man sårar någon. Ja, men... Då försvann ju den personen i mitt liv och då träffade jag den här personen som att det inte hade kunnat hänt ändå. Och det känner jag. Som, ja, nämligen. precis. Det där är en ursäkt. Liksom bara för... Förnekelse Ja, så att jag mm. hade velat fortsätta driva aldrig vila som liksom ett brand. För jag tror liksom, hade jag. För fram tills Ela så gick det spikrakt upp. Mm. LA kan man bara se hur det så är. Det har bara gått ner. Mm. Så. Och då, då hade jag så här. Det fanns så jävla mycket att göra. Alltså det var så mycket folk som var inkopplade. Det var massa så här i USA, Golds Gym och allt sånt här som var så här, Men du vet, då är det här jag sa som jag sa till Linnea. Liksom att jag startar upp saker. Jag kom ihåg Michael Hearn alltså på den tiden. Eftersom vi båda var gladiatorer då Så ville han göra massa grejer. Och på den här tiden så var det så här, det var lite coolt med honom liksom. och så Dexter mm. Jackson och alla var där men det var någonting med alla, för att jag var, en av de, jag var typ en av de enda svenskarna det här var liksom innan alla började liksom frekventa konsum, yeah. liksom. och så, på grund av att jag bodde kvar där så blev man liksom svensken på Goats, även fast det såklart fanns andra svenskar men på grund av mm. att jag stod där och bloggade och filmade så mycket så blev man ju en annan typ av svensk jag var inte bara någon som bodde i Venice och tyckte om att surfa så råkade han vara från Sverige utan det blev liksom lite mer så här. Så. Du blev väl lite en av dem, liksom, en av inventarierna på Golds som var där varje dag. Oh yeah. Ja, det och det saknar jag mm. som fan. Men som sagt, mm. jag önskar att du fått leva det genom en annan lins. Mm. Mm, jag fatta Hade du varit okej, okay, det är en hypotetisk fråga, när Aldrig Vila var på sin peak, mm. att du lämnade över till några andra som drev det vidare? Där och då, nej. Uh, absolut inte idag, om du, det du vet idag. Det du vet idag. Ja, alltså det, det som har varit jobbigt är att det är, det är ju tatuerat in i mig. Alltså, mm -hmm. så alla som tittar på min brand de som har någonting bakom pannbenet förstår ju att aldrig vila är ingenting utan Mika. Ja, precis. Det är folk som har hört av sig och vill köpa det liksom och allt sånt där men så sen när vi liksom pratar om det så inser de att vad mm. ska jag göra om du inte promotar det här då? Det och det har ju gjort att det har ju varit väldigt lätt och hålla det populärt. För att jag har varit mm. drivkraften till det. Och det gör det väldigt unikt. Det ger ju mig någonting som de andra brands inte hade på den tiden. Back in the day. Yep. Men å andra sidan så är det ju så att. När jag är deppig. Då syns det på bankkontot också. Ja jag fattar, Det, det, det ja. känns inte bara hjärtat. Och det var ju aldrig roligt. Jag bara. Nej, jag jag bara jag har ingen ork. Och så bara. Kollar man Swedbank. Bara. Oh, gud tack. <laughs> jag fattar. Sen. Vi måste ha fler avsnitt, jag har för många frågor. Vad heter det? Sen hade ju du namnet Restless som är så jävla coolt. Var det en tanke på en internationell satsning? Ja, ja för att folk, fattade, folk frågade hela tiden varför aldrig L.A. Vill, vill, liksom så sen hade jag ju fuck lagom just det. Ah, ja, det kom ju. Ja, det hade kom mig gick de bara fuck LA läste de liksom första bokstäverna. Jag bara, ah, den här kan jag aldrig få. Ja. Så det här är, är fel. Och då då då skrev jag gjorde jag ju print för fuck average istället. Mm. Och då kommer ju City Fletcher med det istället. Mm. Ma nah. fuck average eh, där. Så, um, Just det. Ja, nej men så restless absolut. Och sen blev restless Just industries mitt aktiebolag. Exakt alltså. exakt. Mm. Så, så men, hålla. Så bara, en liten side note, jag hade inget aktiebolag Förrän ett år i LA. Liksom. Så jag hade enskilt. Så, så du körde allting i en skylt i märgen. Lat lat lat. De måste ha startat AB då jag bara nej jag pallar inte spela tv spelare <laughs> Fattar. Men du mycket, jag som sagt det är så mycket Att eh, snacka om, med dig om. Och jag, är en, jag skulle ändå klassificera mig också som kreativ person. Så jag kommer ju på tusen frågor med Det ser, vi... det ser jag ju nu när du håller på att droppa dina grejer Ja, så jag tänker så här. Eftersom vi har kört en timme och fyra minuter, att vi bjuder gärna in dig i flera avsnitt. Så spinner vi ja, vidare. Det det, var det sjukt kul och eh, tar det på pulsen idag mm. och eh, ser fram emot nästa avsnitt med dig. Det här är förut första gången jag använder den här Riverside FM studio så här, grejen. Det var ju asmide as ju. Ja. Mycket bra. Nu super nice. Ja, du ser jävla modern eller är det Linnea det eller? Alltså den här var erkänner. Jag... Er det var jag som pitchade in Riverside. Aha, okay. jo, jo men vem är modernast här? Ja. Ja, är väldigt... alltså, är Nej, jag ska bara. <laughs> jag tycker det är skitsnyggt att se oss brevvara så här och det känns så. Här, jag vet inte vad som var inne. Det blir nice. Ni kanske har ja. mig så jätteliten på er. Nej, då, du... Nej men vi ser det bra. Det ser jävligt bra ut. Ja. ja, ja. <laughs> äh, men, var men trevligt att vara här. Mikael... Absolut kan vi köra en part två. Tack. Tusen ja. ja. tack och vi ses på julmen. Mm,